88. Чому Френк не міг стати президентом? Мені. Стати президентом? Зойкнув я. А кому ж ще? Дорниці. Не кажіть, не поміркувавши. Френк дивився на мене з тривогою. Ні. Ви ще не поміркували як слід. Досить, щоб відмовитись. Це маячня. Френк знову щіпив пальці. Ми будемо працювати разом. Удвох. Я буду вас постійно підтримувати. Дуже добре. Отже, якщо мене шльопнуть на передньому плані, то і вас зачепить чи ні? Шльопнуть? Підстрелять, уб'ють». Френк був спантеличений. «Зараз для чого комусь убивати вас?» щоб стати президентом?» Френк похитав головою. «На Сан-Лоренцо ніхто не бажає бути президентом. Запевнив він мене. Їхня релігія проти цього?» «Проти вашої релігії також?» «Я вважав, що наступним президентом маєте стати ви?» «Я», – почав казати він, але затнувся. Виглядав він тепер зовсім нещасним. «Ви що?» – спитав я. Френк поглянув на водяну завісу, що прикривала печеру ззовні. «Зрілість, наскільки я розумію», – сказав він невпевнено, – «це усвідомлення своєї обмеженості. Він наблизився до Боконінівського визначення зрілості. Боконан учить нас, що зрілість – це гірке розчарування, від якого немає порятунку, якщо тільки не вважати сміх панацею. Я знаю свої недоліки», – далі Френк. Ті ж самі, що були в батька. Та невже. У мене багато задумів, дуже гарних. І в батька їх було багато, повідав Френк мені, а може водоспаду. Але він не вмів спілкуватися з людьми. І я не вмів.